Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga salam sejahtera kepada Pelajar-pelajar yang bukan muslim Tapi sebenarnya perkataan Assalamualaikum itu Maksudnya peace be upon you Merangkumi Untuk semua muslim dan non-muslim Cuma di dalam kebiasaan Di negara kita ini Selepas kita kata Assalamualaikum kita sebut salam sejahtera Padahal maknanya sama Jadi dalam konteks negeri Perlis ni Kita boleh memberi salam dalam majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Merangkumi untuk Muslim dan juga non-Muslim Kerana peace be upon you for Muslim and non-Muslim alike adalah sama kita beri Uh, yang dikasihi uh, uh, Prof. Puat Pimpinan Pusat Islam Dan pimpinan Unimap Hadirin para pelajar Dan hadirat para pelajar sekalian Saya dipahamkan hari ini adalah Merupakan hari yang ke Hari keempatnya Saya Cuba bayangkan Jika saudara-saudari Masuk ke sini Universiti ini Apa nama universiti ini? Ha, ingat aku terlupa pula Masuk ke uni Unimap Tapi tidak ada Minggu Suha kenal ini Tidak ada siapa yang memberikan Taklimat tentang apa yang boleh Dibuat, apa yang tak boleh dibuat Tidak ada siapa juga Yang memberitahu di mana Patut duduk, tinggal dan di mana Patut tak boleh tinggal Tidak ada siapa juga yang memberitahu Subjek apa yang patut Cost apa yang patut kita ambil dan apa Yang tak boleh diambil Bagaimana nak didaftarkan Bagaimana nak berpakaian Peraturan-peraturan Trafik dan berbagai-bagai Lagi di dalam universiti ini Tidak diberitahu kepada saudara-saudari Hanya dimaklumkan Saudara-saudari ialah pelajar Unimap Apa saudara-saudari akan buat Bolehkah pelajaran diteruskan Seperti itu Boleh tak Boleh tak kita tak diberi maklumat Tak diberi taklimat Tidak diberi panduan Cuma jadilah pelajar Unimap Masuk pagar tu Buatlah apa yang anda suka Suka nak masuk uh, Kelas ni masuk Nak ponting, ponting. Nak tukar-tukar kelas Pun boleh Apa akan jadi? Tentu tidak ada peraturan Unimap terlalu kecil Dibandingkan kehidupan kita yang besar apa terjadi kepada kehidupan ini Jika sekiranya kita datang di dalam dunia ini Kita tidak diberitahu peraturan-peraturan Untuk hidup di dalam dunia ini Apa akan terjadi? Tentu akan berlaku kucar kacir Bila kita masuk ke dalam Uniman Siapakah pihak yang authentic pihak yang bertanggungjawab dan dianggap mempunyai authority untuk memberitahu do and don'ts. Siapa? Kawan kita? Siapa yang patut boleh beritahu kita? Member bilik sebelah? Siapa yang boleh bagi tahu kita? Siapakah yang akan kita percayai bila dia bagi tahu maklumatnya betul? Tentulah pihak pentadbir. Universiti, betul tak? Siapa yang berhak bagi tahu kepada kita di dalam hidup ini apa yang patut kita buat dan apa yang tidak patut kita buat? Ialah pihak yang mentadbir hidup ini. Siapakah pihak yang mentadbir hidup ini? Ha? Pencipta, the creator of our life. Pencipta kepada kehidupan kita Siapa pencipta kepada kehidupan kita? Allah Ataupun Tuhan Yang mencipta kehidupan kita Untuk itu Tuhan apabila menciptakan alam ini Alam yang begitu luas Yang mana katul keli kalau kita lihat pada cakrawala yang luas ini bumi hanyalah debuan yang terlalu halus dibandingkan segala galaksi Milky Way dan banyak lagi yang mana mempunyai berbilion-bilion yang bumi bu lebih halus lagi daripada debu yang kita mungkin tidak nampak pada mata kita. Kehidupan yang begitu luas ini yang disebut oleh orang Islam setiap hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kepada Allah. All praise to Allah. Rabbal alamin, The creator of alamin. Of all worlds. Pencipta bagi seluruh alam ini. Kita tak kata segala puji Bagi Allah Tuhan yang menciptakan orang Islam Atau orang Malaysia Atau orang Arab Tapi Tuhan yang menciptakan seluruh alam Deguna dengan kata jama' Ataupun kata plural Yang menunjukkan alam ini terlalu luas Orang Muslim sekurang-kurangnya 17 kali Mengulanginya setiap hari To remind ourselves Bahawasanya kita adalah Makhluk yang hidup Di bawah kebesaran kerajaan Tuhan Yang maha besar Oleh kerana itu Dia tidak menciptakan kita sia-sia Kita datang ke sini Di dalam ini Kita mempunyai tanggungjawab kita ada sistem yang mesti kita patuhi Boleh dan tidak boleh Mustahil Tuhan letakkan kita di alam ini Kemudian dia kata macam kita masuk tadi Kamu orang buatlah You do whatever you want to do in this world After that you die and then finish Mustahil Impossible Dan kehidupan ini tidak adil Dalam sebahagian keadaan dan banyak keadaan Ramai orang yang kadang-kadang tidak baik Mendapat lebihan Ada orang yang baik Yang diinaya Yang diinayai Mustahil kehidupan berakhir begitu saja Mesti kehidupan Mempunyai penghujungnya yang adil Untuk semua untuk itu untuk itu supaya manusia tahu apa yang boleh dan tidak boleh untuk mereka lakukan apa yang sepatutnya mereka buat dan apa yang mereka tidak patut mereka buat Tuhan menurunkan agama Tuhan menurunkan peraturan-peraturan Supaya manusia tahu Supaya manusia tidak menzalimi antara satu sama lain Supaya manusia dapat hidup dengan baik Dan peraturan-peraturan itu Dijadikan sebagai ujian Siapakah yang patuh dan tidak patuh Untuk diberikan pemarkahan Supaya selepas ia mati diletakkan pada tempat yang baik ataupun tempat yang tidak baik untuknya. Syurga ataupun neraka. Untuk, untuk itu, oleh kerana manusia, we are human being. Kita adalah manusia. Tuhan maha adil dengan kebijaksanaannya, dia menghantar juga manusia Supaya kita boleh mengikutnya Mendengar arahannya Mencontohi contoh yang baik Dan disampaikan kepada kita ajaran Tuhan Ajaran yang turun kepada manusia yang dipilih itu Manusia yang dipilih itu nama apa? Siapa dia? Allah? Rasul Rasulullah Bagi setiap bangsa dan umat daripada hari penciptaan manusia sehingga hari ini Tuhan menghantar messengers of God ataupun kita sebut dengan Rasul Rasulullah Tuhan menghantar mereka ini ramai the prophets ramai para nabi yang dihantar tujuannya untuk menyampaikan kepada kita apa yang patut kita buat dan apa yang jangan kita lakukan. Maka kita ada nabi apa? Kita akan ada apa? Nuh. Lagi? Sebut, lagi? Musa. Lagi? Moses. Lagi? Isa. Muslim mempercayai Jesus adalah the messenger of god orang muslim mempercayai musa adalah the messenger of of god rasulullah orang muslim mempercayai semua rasul ini dihantar and the last messenger siapa dia ha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah menghantar rasul ini supaya kita tahu dia mendapat wahyu mungkin kita tanya Kenapa tak semua kita dapat wahyu senang sikit? Kita ada direct contact Semua boleh telefon VC, tak perlu melalui apa? Pejabat dia semua. Tapi kalau manusia semuanya boleh mendakwa dia boleh berhubung terus dengan Tuhan, banyaklah pembohongan-pembohongan manusia akan berlaku. Betul tak? Dia kata pasal apa kau buat macam ni? Semalam Tuhan bagi tahu aku Maka Tuhan menghantar hanya satu wakil Yang authentic Banyak wakil Tapi yang the last messenger Is the last one Our prophet Ini sahaja yang authentic So kita Dengar apa yang dia kata Faham maksud saya setakat ini Faham kan benda itu Tetapi isunya Isunya sekarang ialah kita ini kita ini nabi itu ataupun rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nama rasulullah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah dia sudah wafat Entah tak? 1400 tahun yang lepas dia sudah wafat jadi siapa yang kita nak tahu apa yang Allah mahu? kita nak rujuk what is our reference kita nak rujuk ke mana kita rujuk ke mana kita rujuk kepada the authentic reference kepada rujukan yang autentik yang dia tinggalkan apa dia rujukan tu al-quran dan hadis dalam masalah ini kita tidak ada masalah tentang Al-Quran. Betul tak? Ini adalah mukjizat terbesar. 1400 tahun tidak ada sebarang version Quran yang kedua. Quran hanyalah sah satu. Itu exactly seperti mana yang Allah janji. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. So walaupun orang Islam kadang-kadang berkelailah, apalah, tapi tak ada siapa kata saya ada Quran lain daripada kamu. Kalau dia ada isili orang akan tahu adalah bo Walaupun ada orang yang tidak suka dengan Islam, again Islam, tapi they never berjaya untuk bawa satu Quran yang baru. They never success to come up with new version of Quran. Mereka tak akan berjaya. Kalau orang Islam. Ada dak pernah tengok orang yang hafal Quran? Pernah tengok orang, -orang hafal Quran dak? Pernah dak kawan orang tengok kawan kawan yang hafal Quran dak? Macam mana? lebih Sekitar 600 muka surat Quran Macam mana Satu orang Orang Melayu Orang India Orang Mak Saleh Orang bangsa yang bukan Arab Quran dalam bahasa apa? Quran dalam bahasa Arab Macam mana dia boleh hafal Daripada ayat yang pertama Sehingga kedua 600 muka surat Huruf-hurufnya Di mana kom, Di mana Tempat berhentinya Di mana komanya Maksud di mana wakafnya Di mana semua panjangnya Pendeknya 600 muka surat Ajak tak? Pernah kita hafal buku kita, bahasa Melayu 600 muka surat? Hah? Pernah? Pernah orang hafal buku bahasa dia sendiri 600 muka surat ataupun lebih? Pernah tak? Tapi Berpuluh-puluh ribu manusia dalam dunia Mungkin Juta Menghafal, menghafal Al-Quran, itu keajaiban, itu keajaiban. Kita tidak ada isu tentang Quran. Ha, saya bagi luang kepada non-Muslim ya. Ada, ada apa? Session lain ada. Kita tidak ada isu tentang Quran. Cuma kita ada perbezaan kadang di dalam memahami memahami al-Quran ni diorang dari session satu lagi ha? untuk yang nama muslim dia nak pergi ke satu session lagi apa tadi dia maksud apa session apa kita bagi ruang untuk dia pergi sekejap Yang duduk ni ke Muslim lah. Okey. Satu lagi, apakah rujukan selain daripada Quran? Ha? Apa rujukan? Dalam hadis ni, kita ada sedikit isu. Kerana hadis ni, Memang Allah jaga, tetapi Quran ni dia satu versi saja, dia duduk dalam buku tu. Tapi hadis ni dia banyak, sebab bila Nabi bercakap, sahabat mendengar, Nabi melakukan sesuatu, sahabat meripot, melaporkan. Daripada mulut ke mulut, kemudian ditulis. Cuma hadis ni dia ada masalah satu. Ada yang sahih, ada yang palsu. Ada yang boleh dipegang, ada yang diragukan kesabitannya. Yang itu nak kena kerja lebih sikit. Maka, apabila kita berada dalam agama, kita tahu, kita ingin mengetahui peraturan-peraturan Tuhan dalam hidup ini. Udah tak? Untuk mengetahui peraturan Tuhan, kita akan mencari Al-Quran. Al satu lagi kita akan mencari Hadis Jadi kita akan cari hadis yang autentik Kita mungkin tak faham Apa yang dalam Quran Ataupun dalam hadis sebahagian Kita rojuk kepada ahli di dalam bidang ini. Betul tak? Okey. Macam mana kalau orang bercakap tentang agama, Tapi tak ada Quran, tak ada hadis Daripada mana awak ambil ugama ni? Semalam saya mimpi macam tu. Bolehkah? Bolehkah macam tu? Kalau semua macam tu, kita tak ada agama, Semua orang mimpi. Maka, saudara-saudari masuk ke dalam negeri Perlis ni, yang pertama, di dalam pengamalan agama di dalam negeri Perlis ni, dan juga negeri-negeri lain jugalah, yang mengamalkan prinsip am sama. Rojokkan dalam berugama Ialah Al-Quran dan Habis Mimpi Cerita orang Nampak Di langit ke Nampak ada wali mai terbang ke Semua ni kita tak pakai Kalau dia mimpi Untuk diri dia sendiri Nak pindah anak darah A ke B Okey Itu dia punya Tapi ugama Nak menentukan hal ehwal agama Tak boleh Mesti melalui Peraturan agama Al-Quran dan Hadis Itu satu Masa saya bagi taklimat tentang Pengamalan di negeri Perlis Kemudian Kita Di dalam agama Islam ini Mengakui bahawasanya banyak Scholars Banyak ulama Dan Di dalam pengamalan ini ada perkara yang dalam Quran dan hadis yang tidaklah begitu jelas. Maksudnya boleh banyak. Maka ketika itu, scholars ataupun ulama' itu dirojok supaya kita nak tahu apakah maksud hal ni. Dan ulama' yang kita rojok bukan kerana tubuh dia ulama' tetapi kerana hujah-hujah yang dia berikan. Maka kita melikut hujah-hujah yang diberikan oleh ulama' Di negeri Perlis ini bila saudara-saudara masuk mungkin saudara akan dengar orang kata Perlis ini dia tak ada mazhab. Ini juga tidak benar. Dia bukan tidak ada mazhab tetapi dia agak luas di dalam mengambil pendapat-pendapat mazhab. Maksudnya dia mengambil Syafi'i, dia mengambil juga mazhab Hambali, dia juga mengambil mazhab Maliki dan juga mengambil mazhab Hanafi. Berdasarkan isu-isu yang dibincangkan Secara umumnya Di negeri Perlis ini Apabila dalam soal ibadah Dua mazhab menjadi tumpuan Yang pertama ialah mazhab syafi'i Yang kedua ialah mazhab Hanbali Jadi kalau pergi ke Perlis Tengok di masjid di Perlis Dia bismillah perlahan Bukan kerana tak ada mazhab Kerana Ada perbezaan ulama Tentang bismillah ni Kuat kata Bagi suratul Fatihah. Saya ini bagi taklimat Supaya dengan terkejut Di dalam mazhab Hanafi Bismillah perlahan dan Dalam mazhab Malik Tidak bismillah langsung Dia terus Alhamdulillahi rabbil alami Dalam mazhab syafi'i Bismillah Dan wajib bismillah Tak bismillah tidak sah fatiha dia dan dibaca secara kuat Bismillah itu di dalam Mazhab Hambali Bismillah tetapi pelah pelahan ini macam Masjidil Haram, macam Masjid Nabi dan macam perlis mengambil pandangan itu pandangan yang boleh dikatakan majoriti Iaitu Bismillah tidak kuat bukan kerana kita kata Bismillah yang kuat tu salah ataupun sesat tak? tapi kerana itu pandangan yang diguna pakai di di negeri perlis. Faham tak? Jadi bila dengar masjid heran tu imam malam tadi tidur tak cukup lah. Tak dengar bismillah Itu pengamalan di negeri ini. Satu lagi apa lagi yang dia kata di Perlis ni mai? Apa yang tak ada? Ha? Ku kuno tala. Ha kalau orang kata di diperleh tidak ada kunut Tidak tepat Di Diperleh ada tak kunut? Ada Kunut nazilah Bila ada balak Kunut solat witir Cuma yang tak ada Kunut subuh setiap pagi Dalam mazhab Hanafi Tak ada Dalam mazhab Malik ada Sebelum rokok saya sebut ni, saya sebut sikun mazhab tu. Dari segi tarikh dah. Dari segi temp, zaman dah. Dalam mazhab syafi'i, ada kunud pada rakaat kedua, selepas daripada rokok. Bukan wajib, suh sunat. Dalam mazhab hambali, tidak ada. Bahkan mazhab hambali ni, dia agak, uh, bahagian ulama je agak keras, menganggap benda ni, Sebagai bid'ah ah di dalam pandangan sebahagian mereka. Perlis tak sebut bid'ah ah tak bid'ah ah itu. Dia kata tak ada. Macam mana nak tahu pandangan-pandangan di Perlis ni? Nak tanya kawan sebelah kita ke? Nak tanya ustaz kita ke? Pada zaman yang moden ini, macam mana saudara-saudara nak tahu peraturan di UNIMAP? Macam mana nak tahu? Adakah kena pergi ke pejabat visi? Ada di ujung jari. Apa dia? Ha? Ada web tak? Ada website dia? Boleh tengok benda rasmi dia? Demikian juga negeri Perlis ini. Pandangan-pandangan agama dia. Boleh pergi ke web jabatan mufti. Boleh tengok pandangan tu Dia kata apa? Betulkah seperti yang kawan kita bagi tahu ataupun seperti mana yang disebut di dalam laman web rasmi mereka. Faham tak? Okey. So, satu lagi, berapa benda setiap kali saya akan bagi tahu. Di negeri ini, di atas dasar yang saya cerita tadi, mementingkan authenticity, keabsahan knowledge, keabsahan maklumat untuk Protect Supaya knowledge kita Not corrupted Walaupun bukan mesti kita berjaya Maka dipastikan hadis-hadis yang dibaca di dalam negeri ini Bukan hadis palsu Kalau penceramah baca hadis palsu Kita tak bagi dia ceramah Baru ni ada saya tengok satu video Satu penceramah tu ceramah Habib apa apa saya tak tahu dia ceramah Tentang fadilat Minum kopi Dia kata Sesiapa yang minum kopi Malaikat akan beristighfar Kepadanya selagi mana Bau kopi ada di mulutnya Boleh pergi ke, ke ke ke Youtube cari Kelebihan minum kopi Ada penceramah tu ceramah Ini semua Karut eh? Walaupun Pertama Mestilah yang buat hadis ni penjual kopi. Kan? Ataupun tokey kafe. Ha. Agama Islam salah satu keistimewaan ya dia dapat protect agama itu daripada to be corrupt to be corrupted daripada dipalsukan. Siapa yang bawa maklumat kita kena check. So kita ada hadis kalau ada, kalau tidak orang cerita macam-macam. Mari toki terung akan cerita. Kelebihan makan terung. Besok akan ada orang toki harum manis akan kata, sesiapa yang makan harum manis, maka malaikat beristighfar kepadanya. Mesti dia orang ha? perleh. Maka mustahil agama demikian sifatnya, mesti kita mengambil maklumat yang asli. Nabi saw katakan, kata bahalaiya muta'ammidan, faliyatabawo, maka ada hukuman ner. yang bohong pada aku dengan sengaja, siap tempat duduknya di dalam neraka. Karena bila kita bohong, we create false religion, fake apa nama religion, agama palsu. Manusia akan percaya dan manusia akan sesat. Sebab itu mencipta, mengadengadengkan tentang perkara agama adalah merupakan kesalahan yang paling besar. Saya dipahamkan ada saya sampai buku 4. Sampai buku 5, so saya ini saya my introduction, so saya akan buka kepada saudara-saudari di sini, siapa yang ada soalan nak tanya dia boleh angkat tangan. Ada soalan? Tak keletihan. Dah pada pagi ya? Muda lagi. Okey. Okay. leang-leang